Днес отбелязваме една мрачна годишнина началото на издигането на Берлинската стена. 13 август 1961 започва изграждането на стената. Целта е да се спре потокът от източно-германци към западна Германия. Стената обгражда западен Берлин, който се превръща в анклав в рамките на източна Германия, като 43 км преминават през вътрешността на разделения град. Дължината на това съоръжение е близо 155 км, висока е 3,6 метра и най-малко 140 души са убити по протежението и при опит за бягство. От източна Германия към Западна Германия, не обратната посока, на 9 ноември 1989 година стената пада. А поводът Да си припомним всичко това е един изключителен роман, който излезе съвсем неотдавна на български, а именно романът Внучката на Барнхард Шлинг. За него ще говорим сега с Женина Драгостинова, която е и преводач на този роман: Добър ден жени. Добър ден, здравейте. Първо познавателно, нека да кажем, кой е Бер Харнчлинг и за какво е този роман и защо има, има пряка връзка с днешната дата. Случайно, случайно случайно ни се получи това съвпадение, но, но факт да, днес започва разделението на Берлин, т.е. издигането на стената между източната и западната част на Берлин. Да, днес е наистина тъжен ден а, в исторически план и то не само за тези, които са преживели е, на времето е, това разделение, но и хора, които са родени далеч е, след из, издигането на стената, дори и след падането на стената. И в този роман става дума точно за това. Искам само да кажа, че е, стената издигната 61-а година е така нареченото първо поколение. Тя се е, издига за една нощ, без никой да знае и на сутринта града се събужда преграден без, никаква, без никакво предупреждение, и това наистина е ужа за хората тогава. Стената, която пада 89-та година, обаче е четвърто поколение. В тези години от. Източната страна са взимали все повече от своята си територия и са правили нови и нови стени и са ограждали източно-германското население, източно население или там, населението на Берлин вътре наистина в един балон, от който не може да се излезе. Даже бих казала тенджера, не балон, защото те с балони правят много опити да прехвърчат през стената. Берхан Шлинг е известен най-вече с книгата си Четецът, заради филма, който предполагам, че всички познават. Иначе той е един много продуктивен автор на български и Четири книги, които са а, преведени. Той е професор по право а, и в същото време един от най-успешните германски писатели. И в двете си области а, е звезда а, немската сцена. В повечето от книгите си той взима истории, които, а, с които се е срещнал в своята практика на юрист. И те затова са така много ударни, съдържат истина, която човек трудно би могъл да си измисли. Толкова странни неща описва той. Този роман обаче, гнучката по някакъв начин е и автобиографичен до известна степен. Обяснява той в много интервюта, които дава след излизането на романа. Това е историята на три поколения, но не традиционната семейна сага, която се тръгва от дядото и се стига до разклоненията напред във времето. Това са едни странни семейни, странна семейна плетеница, в която а, са ангажирани а, героите. И, а, става дума за наистина много трагични семейни отношения. Майка изоставя детето. След това се, се говори за доверието, което се появява или не се появява между деца и родители. За но, става дума, но става дума и за това преминаване от изток на запад, за това бягство от една система, която е работила по свои си правила и отиването в друга, взаимното оглеждане на източна и на западна Германия и взаимното оглеждане на източногерманците и западногерманците. И в крайна сметка, Берхард Шлинг има ли отговор на въпроса, кои бяха печелившите и губещите от а, обединението? Кои бяха печелившите и губещите от разделението? А Точно това исках да, да продължа, че всичките тези лични отношения са следствие от а, това разделение, от историческите събития, които са наложени а, на германския народ. А, майката, за която споменах, че изоставя детето си, го прави, защото детето е от комсомолски може би не Комсмовски, а от партиен активист на а, Комунистическата партия в Германия, който се отнася достатъчно грубо с нея. А, след това, а, това дете, което е свикнало единствено а, само на грубост, а, Възпроизвежда а, тази жестокост в следващото а, поколение. Тоест, това, което се случва 61 година на 13 август, а, по някакъв начин се репродуцира в следващите а, години. Появяват се нови и нови хора, склонни към а, насилие. А, доколко има печеливши и губище губещи според Бернхард Шлинг всички са губещи от това разделение. Сега, дали Бернхард шлинг ни предлага а, интерпретация и някаква възможност да разберем колкото и да е условно това понятие неонацизма, защото а, Всъщност един пенсиониран книжар от Западна Германия, от Западен Берлин, трябва да се сблъска с тази реалност на своята внучка, която, която всъщност вижда себе си единствено сред а, крайната десница в Източна Германия. Това е един реален политически феномен. Източна Германия сега гласува за крайно десните а, и това е част от политическия пейзаж в момента в Германия. Предлага ли ни да разберем корените на това явление? Корените на явлението, стигнахме отново до същото, са, са в това разделение. И в източната част, значи всичките тези крайно десни движения, които са твърде много, аз не бих могла да ги изброя. Намират почва предимно в източно-германските провинции. Впрочем, там има и описания на неща, които пък на нас могат да ни заприличат на ако не историческите паркове или някакви подобни групови общности, които се опитват да възобновят а, а, някаква фолклорно-традиционна версия за съществуването. Да, той описва една група, които се наричат фелкиш, Фел която живее е, като едно затворено общество е, и там се използват е, това някаква смесеца между е, скандинавските традиции национал-социализма в тази група е, отричат съществуването на Холокоста. по стените в къщите си слагат портрети на е, видни е, лидери от е, национал-социалистическата партия там жената е подчинена на мъжа. И то в една уж доброволна форма, защото тя така намира а, спокойствието си. А, по коледа, например, когато се правят сладки, се правят корабики във формата на причупен кръст. Детето, внучката, което израства в тази общност, а, няма никакъв поглед към света навън. Естествено, то няма как да има внучката няма как да има исторически поглед, защото би трябвало да получи историческата фактология, за да си създаде е, този поглед или възглед към е, миналото. И то е поставено под похлопака на е, родителите си, които го отглеждат няма да, няма да разказваме обаче какво се случва сюжетно в този роман. Във всички случаи това е а, един роман, който ни говори много за миналото, настоящето, но и бъдещето а, на Германия и на тези сложни взаимоотношения между изтока и Запада на същия този континент, който и ние обитаваме. Много благодаря на Женина Драгостинова за погледа и на преводач към текста на Банхан Шлинг, романът «Внучката» вече и на български.